Hoofdstuk 56 Maronius, se hoë dink van die kynkie, en Sirenius, sy tevredenheid oor Maronius. Sirenius het omkort na hierdie wonderbaarlike woorde aan die kynkie tot die steeds bleker wordende Maronius gewend en aan hom gesê, Maronius Pilla, wat sê jy van die kind? Het jy al ooit so iets gesien of gehoord? is dit nie duidelik meer as ons myte van zee is, wat op 'n eiland aan 'n bok sal gedrink het nie? En nie veel meer as die twyfelachtige tradiesie van die stichters van Rome, wat gesoog word dier een wolf nie? Sê eers wat denk jy hiervan, want daarom is jy in my gevolg, so dat jy iets sal hoor, sien en leer, en daar oorteen oor my dus jou oordeel sal geeën. Maronius Billat homself nou so goed beheers dat hy kon sê hoe 'n bevelvoerder oor Asië en Egypte, wat moet ek arme domkop hier sê waar die grootste ou wysgeere sou moes verstom en die wysheid van Apollo en Minerva soos op 'n gloeiende aanbeeld van die vulkaan jammerlik tot 'n allerdunstige laagie plat geslaan word ek kan hier niks anders sê as Dit het die goede behaag om uit hulle midde een allerwijste el op hierdie aarde te plaas. En Egypte, as die ouwe dier alle goede begin land, moet ook die vaderland wees van hierdie el van die goede, een land wat geen sneeuw en eis ken nie. En Serenius het iets wat glimlachend gesê, Jy het tot een mate nie ongelijk nie, maar kyk, alleen daarin skyn dit, dat jy jou vergis het, dat jy die kind, een kind van alle goede genoem het. Want kyk, hieraan al by my kseie, sit immers die vader en die moeder van die kind, en hulle is mense, soos ons het albei is. Hoe sou daaruit hulle, goede kind kan voortkom? Bovendien sou die hoge bewoners van die Olympus, daardoor toch duidelik en lastige luis in hulle eie pels geplaas het, wat hulle dier sy enorme oorwig aan weisheid spoedig tot swaie sal gebring het. Ek versoek jou daarom, om jou beter in te lig, anders loop jy die risiko, dat alle gode jou tegelijk kan, gaan aanpak, en jou in levende laie voor Minos, Aekes en Radamante sal plaas, om jou vervolgens aan Tantalus uit te lever, as jy sulke dinge beweer. Hier het Maronius geskrik, en hy het na een rikkie gesê, konsulere keizerlijke hoogheid, ek glo dat die oordeel van die drie onderwereldse rechters al byna opgeheef is, en die goede het, soos dit vir my voorkom, hulle Olympus ook al behoorlik ontruim. As ons maar wijse manne het, wat hulle wijsheid zekerlik nie uit hulle duime syg nie, dan sy ons baie spoedig kan leer om die raad van ons goede te ontbeer. Werklik, die woorde van die wonderkind staan by my nou al in hoer aansien as drie Olympische vol vars gebakte goede. En Sirenius sê, Maronius, as dit vir jou volle ergens is, dan sal alles jou vergewe word. Daarover sal ons echter eers nog menige woorde wissel, daarom voorlopig verder niks meer nie.